Kedves részfényesek, hölgyeim és uraim! Ezen megnyitom a Demokrácia RT rendes, hétköznapi taggyűlését itt a Budapest Rádióban. Az előttünk álló problémákról részletes, kemény és kritikus tájékoztatást ad Júzsé Robert, a magyar üzleti élet legfényesebb üstököse, a Forbes magazinban az év leggátlástalanabb bókerének választott pénzmogul, és Gödri Bulcsú, a sokszoros milliárdos extrém Sportoló, aki sikasztás, adócsalás, korrupció és csődbüntet hamis vágyával teljesen ártatlanul, még a börtönt is megjárt. Ta. Az ülést ezennel megnyitom. Itt van örünk globalizáció is, köszöntelek. Isten áldja George Bush-t és mindenkit, aki elkötelezett Amerika háborúi iránt, igyatok minél több coca meg pepsi és minden olyan terméket, ami, ami jelképe annak a mozgalomnak, amit én is itt képviselek a globalizációnak. De akkor nem mondod azt, hogy Isten áldja a Gyózsány Ferencet, Már azért sem mondhatod, mert az általad új közkedvelt, ugye globalizáció által új közkedvelt CNN-nek az egyik reporterre alaposan sarokba szorított a Gyózsány Ferencet, pontosan azt védezte el, amit a magyar médiának kellett volna, keményen és következetesen folyamatosan tetemre hívta Gyurcsányt az ügyben, hogy miért hazudott. A hazugság elfogadható egy miniszterelnöktől, valamint milyen felelősségvállalás az, ami nem lemondással jár. Erre igazából egy időt a Gyurcsány nem nagyon tudott mit válaszolni. Főleg angolul nem. Nézzetek, mint globalizációnak alapvetően azért a hazugságot el kell fogadnom, mint a politika velejáróját, hiszen még a nagyszerű, csodálatos és minden tekintetben kiemelkedő államférfiúi és politikai kvalitásokkal rendelkező George Bush is képes volt arra, hogy egy picit, egy nagyon-nagyon aprót füllentsen, egy nagyon-nagyon aprót, hát hogy mondjam, a tényeket kiforgassa, például mondjuk az iraki háború ügyében. Oké, okay, rendben, hát ez egyébként tegnap volt egy fantasztikus beszélgetésünk az MSZP frakcióvezető helyettesével, akinek a végső érve az utolsó két percre az már az lett, hogy <gysz> gyakorlatilag, hát mindenki hazudik. Igazából az MSP azért jobb párt, mint a többi, mert pont ugyanolyan rossz, mint a Fidesz. E, tehát ennyit tudott egyszerűen előhúzni a tarsoljból. Én nem értem, hogy ez mióta érv. Hogy mi csak hazudunk, mint a Fidesz? Én kezdem érteni egyébként globalizáció érvelését. Arról van szó, hogy az már egy hatalmas dolog, ha valaki a saját lelki üdvét, az feláldozza egy nagy közösség boldogulásáért, és ha ezért hazudnia kell, akkor ő bátran hazudik. Bátran, és utána bátran és büszkén néz bele egy országnak a szemébe, és mondja azt, hogy hazudtam, értetek gyerekek. Tehát, hogy persze hát nem kifejezetten demokratikus szemlélet. Nem nektek így, hazudtam, értetek? Veletek, ö, ne, értetek. értetek. Helyettet. Helyetek is, hogy nektek ne kelljen, miattam. De, nektek tehát, erről nem. Volt egy csomó trükk, nektek erről nem kell tudnotok. Igen, igen, igen, de hát, hogyha belegondolok, tényleg ez zajlik. Tehát ö, ez, ez azért mégiscsak egy nagy dolog, hogy valaki felvállalja ezt. Tehát valaki bátor ahhoz, hogy hazudjon. És, és mi szeretnénk is megköszönni ezt a miniszterelnöknek, hogy nem nekünk kell hazudni, mert hogy ő, ő hazudik minnyájunk helyett. Minnyájunk ő, válláról leveszi a hazugság terhét ő maga is egyedül elcipeli. Egy egész ország hazugságát elviszi a hátán, és ez csodálatos. És ebben új korszakot nyit a magyar politikai életben eljött az őszinteség korszaka. Ugye egy ekkora nagy tetemes hazugság után nem lehet más csinálni, csak őszintének lenni. Úgyhogy az őszinteség rögtön avval is kezdődik, hogy amikor megkérdezzük az ő frakcióvezető helyettesüket, hogy mit a politikai felelősségvállalás, valamint mire vonatkozott a másfél évig tar tartó hazudás, akkor erre azt mondja nekünk, hogy hát Orbán Viktor is a kislányának. A kislánya azt mondta, hogy úristen, apuci, történik valami a TVB és hogy ez ugyanaz. Tehát az őszinteség első aktusa, az őszinte bátor szembenézés első aktusa, egy alapos összemosás, és egy-két egy helyen, ahol lehet egy picikis hazugság. Ez már szerintem az őszinteség fázisa. Azért azt szerintem egészen nyugodtan szerintem egészen nyugodtan el lehet e, ismerni, vagy, vagy, vagy fe, fel lehet azért mutatni, hogy azért nem, nem elég ütősek ezek, a, ezek az elképzelések, azért nem, nem elég ütős ez a kritika, mert tehát abban tökéletesen igaza van Gyurcsánynak, hogy itt 16 éven keresztül mindenki a leggátlással hazudott a szemünkben. Bárki. Nincsen olyan politikai erő, nincs nincsen, de, de nincsen olyan pillanat, politikus, pillanat, de. aki ezt ne Várjuk csak, csak, de akkor lemondtunk a demokráciáról. Tehát akkor ez alatt az időszak alatt, amíg mindenki hazudott gátlástalanul a pofánkba, ez alatt a demokrácia leértékelődött annyira, hogy most már gyakorlatilag nincsen piaci értéke, ma már a hazugság az a demokráciának, vagy a, hát ennek a demokratikus működésnek az eklatáns részévé, a legális elemévé vált, és ez teljesen rendjén van így, vagy pedig hát akkor arról van szó, hogy mindenki hazudott, ennek megfelelően, a, a, ez, hogyha ezzel szakítani akarunk, akkor mostantól kezdve, aki hazudott, az lemond, nem? Tehát, hogy nem ez lenne az indokot vagy nem ez lenne a jogos? Tehát azért, mert folyamatosan, hosszú évek óta mindenki hazudik, azért most a miniszterelnök, aki hazugsággal nyerte, nyerte a választást, nem kell, hogy lemondjon. Hiszen olyan rég régóta hazudik mindenki más, Hát, hát így. Ez, ez így oké, tehát te szerinted? Én, de nekem most ehhez tényleg így konkrétan én nem, nem tudok mit hozzátenni, mert... Fantasztikus azt egyébként, gondolom, hogy nincs véleményed erről a kérdésről. Azt gondolom, hogy, hogy Gyurcsány Ferenc és a pártja az ezt el fogja dönteni. Három év múlva meg a szavazók erről vélemény fognak mondani. Ez, ez ilyen, ilyen egyszerű. Nem, nem, nem hiszem, hogy, hogy itt mindenkinek ki kell állnia és el kell mondani, hogy szerintük a miniszterelnöknek <tos> ilyenkor morálisan illik-e pozícióba maradni, vagy nem illik pozícióba maradni, mert, mert a moralitás különösen a magyar politikai térben az utolsó szempont, amit bárki is figyelembe vett. Teljesen felesleges azt gondolni, hogy ezek a szempontok azok tudnak érvényesülni. Persze az ember azt mondja bizonyos szempontból, hogy igen, én bennem is van egy olyan kisördög, ami azt mondja, hogy le kell mondani a gyurcsálynak. ördög mondja, Más másrésztről, más más más meg, meg azt is látom, hogy mondjuk gyurcsány mondása az a magyar valutát, meg mondjuk a magyar tőzsdét és úgy általában a költségvetés hiányát, azt brutálisan, még brutálisabban a ö, ö, földre küldeni, és az emberek rosszabbul élnének. A, a tehát. tőzsdét? Tehát, <coughs> ezek, ezek mind tökre felvetése. Ez, ez a fő kérdés, hogy a, a morális felelősség és következmények, vagy pedig a bukszintex a meghatározó szempont, akkor, amikor a demokráciánkat működtetjük. Jó, és azért azt így, na... Kezdjük az elején. Tehát, hogyha itt az, a, az az állítás, hogy Magyarországon a politika mindig is a hazugságokról szólt, euh, akkor ez ügyben azért tehát semmi nem derült ki a beszédben, ami túlzottan meglepet volna akár minket, akár szerintem a szélesebb politikával foglalkozó közvéleményt de ez épp elég botrány, hogy egy választást a miniszterelnök hazugságokkal nyert meg. Ez, ez önmagában épp elég, és egyébként az ilyen típusú uh, hazugság, tehát a, az ennyire durva faktuális hazugság, tehát amikor nem egy, nem egy ígéretnek a mértéke a hazugság, hanem konkrétan egészen más Alapjaiban a program, mint amire az emberek szavaztak, ilyen még nem történt, és ez egészen teljesen független attól, hogy ez -e a miniszterelnök vagy. Nem. Ez az, ami az egyik fel illeti a másik perjába véve, meg kell hoznunk azokat a szabad, amelyek között misznénk ezt a demokráciát játszani. Tehát attól függetlenül, hogy 16 éve ezek a, ezek a szabályok nincsenek betartva, hát akkor most kezdjük el betartatni ezeket a szabályok, ö, szabályokat. Lássuk azt, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy végre Magyarország tényleg demokratikus módon induljon el. Amint pedig a gazdasági érveket illeti, hát épp elég rossz üzenete van annak, hogyha Magyarországon a politikai hazugságot és semmit tevést el lehet vinni. Ez pontosan azt fogja megüzenni azoknak a fekete gazdaságban és szürke gazdaságban dolgozó csoportoknak, akik egyébként termelik a költségvetési hiány jelentős részét, hogy persze, hát akkorákat lehet a amekkorákat csak akartok, ne, és még ha gazdaság. megbuktok vele, akkor is lehet. Fekete gazdaság és szürke gazdaság, mit üzen ez a politikának? Mit üzen ez a politikusoknak? Mit üzen ez bárkinek, aki felelősséget vállalít a közösségért? még azért a Bulcsú mondom, mondott valamit, azt mondta, hogy, hogy sehol ilyen nem történt, hogy a kormány ennyire ment szembe az ígéreteivel, hát én nem tudom mondjuk 90-ben az Antal kormányzat ígéretei, meg mondjuk a koalíciós partnereknek az ígéretei mond, például gondolok a kis párt teljes reprivatizációjára az vajon mennyiben valósult meg 91-ben minden kimutatás szerint az emberek kiábrándultabbak voltak, ugye általában a választási ígéretekhez képesti valóságból mint például mondjuk ma amikor Hongyulát hatalomra Oszta ugye a, az embereknek a többsége, utána jött a bokros csomag. Volt bokros csomagról szó, abban a választási kampányban egyetlen szóval is, és azért a bokros csomagot, például, hogyha ha összehasonlítjuk a gyúcsány csomaggal, akkor egy lényegesen erőteljesebb és keményebb megszorításról volt szó, és egyáltalán nem volt szó róla, tehát most azt mondani, hogy, hogy ez az első olyan kormány, amelyik szembeköpi a saját ígéreteit. Nagyjából mindegyik kormány szembeköpte a saját ígéreteit, egyiket sem lehetett komolyan venni. Nem arról van szó, hogy egy, egy kormány nem köpi ebbe a saját ígéreteit, mert erre ideig minden kormány ékes példákat tudott felhozni. De olyan, hogy valaki öt éves adócsökkentési programmal nyer, majd felszólítja a politikai ellenfelét arra, hogy ne hazugsággal akarjon nyerni, és vonja a vissza a vizitdíjra vonatkozó riogatását, majd ezek után minden létező adónemet növelnek, a és bevezetik a vizitdíjat, szóval azt azért te is én elismerem, hogy az, MDF, az Antal kormánynak épp elég sok ö, baja, baja volt, és egyébként elég nagy gondba is kerültek például a tavaszi nagytakarításnak a ö, ö, elmaradásának a megmagyarázásával, stb. De azért ilyen típusú, faktuális fog minden egyes uh -huh. elemében ez a kampány hazug volt, és ezt maga gyorsány Ferenc is ismeri, bevallja. Mi a véleményetek nektek a tegnapi CNN riportról? Láttátok? Ö, én olvastam egyébként. Hát abban a CNN reportban <coughs> például a, ez az újságíró megkérdezte Gyurcsányt, hogy hát nem kéne esetleg lemondani a tekintettel a hazugságokra. Tehát, hogy így <coughs> kifejezetten azt kérdezte Gyurcsánytól, amit mi itt most már lassan egy hete, hogy hogy lehetséges az hogy ő még mindig a pozíciójában van. Erre Gyurcsany így nem nagyon tudott, hát nem nagyon tudott ö, válaszolni, mert hogy így azok a panelek, amik a magyar nyelvben és a magyar közéletben működnek, ezek láthatóan annak az újságírónak a fejében nem voltak meg. Tehát így nem tudott mire utalni, tehát nem tudott, nem, nem, nem tudta ö, ezt a nemzetközi viszonylat rendszerben érvényesíteni ezeket az érveit, amiket szokott, vagy inkább kifogásait. Hát azért, azért volt egy kérdezte... CNN nevezetű felirat, és ez, ez az rendes... hogy ált le, le szokta iztani, hogy magyar. Na két. igen Szóval, és akkor megkérdezte tőle a, a, az újságíró, hogy nem hajthatná végre esetleg, miután őn hazudott, tehát elvesztette a hitelét a választók szemében. Nem, nem, nem lehetne valaki más a miniszterelnök? Azt mond, erre mond, mondta, hogy hát a Fidesznek a, a programja az még sokkal rosszabb bennél, még nagyobb károkat okozna az országnak. És akkor erre mondta, hogy. Hogy, és hogy ő nem engedi, a, nem engedi a reformokat, ezek a reformok kellenek, ezek most ennek az országnak úgy kellenek, mint egy falatkenyér. És akkor erre mondta az újságíró, hogy is kérdezte, hogy hát jó, hát akkor nem a Fidesz, hát valaki az ön pártjában. Hát nincs senki az ön pártjában, aki ezeket a reformokat végre tudná hajtani, azok után, hogy ő most elvesztette a hitelét, és, és <coughs> militáns csoportok rohamozzák meg a közintézményeket az ön, az ön országában, mert, mert Exlex állapot alakult ki, tehát nem kéne mondani és valaki másra rá ezeknek a reformoknak a végigvitelét? És erre Gyurcsány azt mondta, hogy nem. És kérdezte, hogy miért senki sem alkalmas az ön arra, hogy ezeket a reformokat megvalósítsa? És mondta, hogy nem, senki. És akkor kérdezte, hogy senki nem alkalmas az egész országban önmagán kívül, hogy ezeket a reformokat végrehajtsa? És Gyurcsány azt mondta, hogy senki, csak én. Csak én. Én vagyok képes rá. Egyedül én vagyok képes. Hát ez a politikai pszichózis, nem, nem hiszem, hogy ezt már lehet kommentálni. Ez e, hangzott el a CNN reportban. De az a kérdés, hogy ez faktuálisan igaz-e? Mert, mert azért vegyük végig, tehát az, hogy Gyurcsány milyen szinten tartja kézben a frakcióját, azt, azt valószínűleg egyetlen más MSZP-politikus sem fog, tudja majd megcsinálni. Tehát, hogy az MSZP-n belül van-e valaki, aki potenciálisan olyan erős lehessen, mint a milyen most Gyurcsány, és olyan szinten tartja kézben a frakcióját, hát most vegyük végig Hillerre gondolunk? Talán. tehát hogy most De várjunk csak, most Gyurcsány, annyi erős? azért ez a kérdés, hogy ebben a jelenlegi szituációban, tehát, hát az, hallgass meg, mondasz, hogy, hogy beszél. Mondom, a, hallgass am... meg, hogy hogyan beszél, amikor vitatkozik a frakciójával, és hogyan utasítja őket rendre, és hogy fenyegeti meg őket, hogy amit akkor most, ő elmegy. De amit, várjál, de, amit most mondasz, az egy, egy héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt még igaz volt, ma már nem igaz, nem igaz, semmilyen módon, semmiféleképpen sem lehet igaz, az, hogy ma gyurcsány népszerűbb mint valaha. Tehát az, hogy gyurcsány, vagy az, hogy gyurcsány ma karizmatikusabb, erősebb a párton belüli szerepe, helyzete meghatározóbb, mint valaha. Ez nem igaz. Jó, és akarunk egy olyan, egy olyan programot megvalósítani, amit a saját, a, tehát amit a, a kormányzópárban senki nem támogat, csak egy ember. Tehát az egy működőképes négy év lesz, amikor a, ko, a kormánykoalíciónak egyetlen egy tagja van, aki szavatolni tudja a programnak a lefolyását. Egyetlen egy. Azért az megesik időről időre a politikába. Tehát én, én nem akarom hát Magyar Magyar a gyurcsányokat. A gyurcsony, mert ott állt az egész pártja, azért tudta végigvinni ezt az egész programot. De na nagy kérdés, hogy például mondjuk egy kevésbé karizmatikus vezetővel, mint, mint például mondjuk az utódjával, uh, ugye már nem, tud, uh, ne nem, nem ment ez végig. Pedig ugy ugyanúgy megvoltak a majornak is a maga reformálképzelése is, stb., és mégsem volt olyan karizmatikus, mégsem volt olyan befolyásos. Tehát, hogy uh, most, amikor gyurcsány ezt mondja, akkor tényleg egy részről, hogy mondjam, egy brutális szegénységi bizonyítványt állít ki a pártjáról, másrészt. És, az országról. És az országról, és, és azt gondolom, kérna, hogy ez a szegénységi bizonyítvány ez teljességgelik aztán. Hogy ez a politikai a... igány... jelenti. Jó, és saját, jó, és a, jó, és a várjunk, akkor vizsgáljuk meg a kijelentés másik felét is. Nem csak azt mondta, hogy senki nem a képes ebben az országban erre, hanem azt is, hogy egyedül ő. Tehát amikor szegénységi bizonyítványt állít ki, de, és, te most, és te most szemlesütve a nyomorult a nyomorultak hadába, igen, mi nem vagyunk képesek, miniszterelnök úr, mi nem vagyunk képesek, ön képes rá. Egyedül te tényleg azt gondolod, hogy gyurcsány az egyetlen ebben az országban, aki stabilizálni tudja ennek az országnak az, az, azt az államháztartását, amit ő gurt el, vagy ő hogy, hogy is van, ő, ő kurt el. Ő kurt el mert szerintem egyesi volt az, aki elrontotta a dolgokat más másrésztől azt gondolom, nem hogy... Nem vagy pontos, elkurta, de egyébként... Szer, szerintem nem különben meg... valószínűleg van 150, 150 ember, vagy 3500 Egyes ember, aki, aki, aki egész nyugodtan, aki egész nyugodtan végre tudná ezt hajtani. Ebből a 3500-ból 2480 nem is politizál. Marad 20 körülbelül, aki, aki potenciálisan lehetne, ahhoz, hogy ő hatalomra kerüljön egy stabil választói felhatalmazással, ami, ami ennél mondjuk most persze a sem rendelkezik, És valószínűleg a minélkül most már, hogyha a Gyurcsány nem mond, senki sem vágna bele egy ilyen akcióba, az 3-4-5 hónap. 3-4-5 hónap alatt a magyar gazdaság, amelyik, amelyiket, hát most akárhogy is ezt a kocsit, tényleg a szakadék széléig vitték el a Gyurcsányék. Ez, ez a kocsi ez lehet, hogy beleesne abba a szakadékba? Jó, de a Gyurcsányék vitték el. Az, el el? az előbb még arról volt szó, hogy, hogy Megyeség vitték el. Hát, oh. hát, Megyeség Gyurcsányék, ez ugye ugyanaz a csapat nagyjából okay. azért. A szakadék szélén van a kocsi. Nem? az viszi pontosan bele a szakadékba, hogy jelenleg az okozza az ex-ex állapotot, hogy a miniszterelnök minden legitimációját elvesztette. De nincsen. Nincsen ah, választói bázisa, nincsen mögötte semmilyen morális tartalom, nem az a program nyert a választók által bizalmat, amely program megvalósításra került. Kiderült, hogy hazudott, Sőt, az és kiderült, is hogy hazudik. nem csinált semmit, valamint, hogy olyan államadóságot halmozott fel, amely messze meghaladta az ország lehetőséget. Sőt, a Kádár rendszerben államadóságot után meg kell végignézni a politikai palettán és azt mondani, hogy valószínűleg csak Gyurcsány. Ő, ő, ő rajta kívül senki. És amikor azt mondod, hogy ezt, ezt az államadóságot, ezt az államháztartási hiányt, ezt a gazdasági válságot, vagy ezt a pénzügyi csődöt, ezt, hát megyesi és Gyurcsány közösen, közösen hozták így össze. Csak hogy az a különbség, hogy megyesi már megbukott. Gyurcsány nem bukott meg. És az a lényeges pont, hogy ha azt látjuk, hogy ebbe a, ebbe a helyzetbe Gyurcsány hozta az országot, akkor, akkor hát hogy lehet ő az egyetlen, aki alkalmas, képes úgy morálisan, mint szakmailag arra, hogy kihozza belőle? Hogy mondhatod ezt? Nekem egyébként... Nem, nem azt mondom, elsőség. hogy morálisan, vagy szakmailag ő az, aki képes, nem, azt, mondom, azt mondom, hogy jelen helyzetben jelen helyzetben tényleg nem látszik más, hogy ki, ki az, aki végre tudna vinni egy olyan megszorító csomagot, ami megnyugtatná azt a piacot, amelyik bármelyik pillanatban elkezdheti tömegével kivonni a tőként Magyarországra én nekem, megmondom az én személyes véleményemet szerintem Gyurcsánynak nem azért kell távoznia mert hazudott ö, több, nagy részt egyébként már pusztán egy, egy rendes demokráciában már ezért is távoznia kéne egyébként, és mert ez bizony, biz, bizonyságot nyert de egyébként már a kijelentése előtt vagy hát a kiszivárogtatott ö, frakcióülés ö, előtt is már lehetett tudni vagy annak kiszivárgása előtt mert már lehetett tudni, hogy hazudott teljesen nyilvánvalóan. Tehát ez alapján már akkor is le kellett volna mondania. Elsősorban nem azért kell mondania, mert hazudott, hanem azért, mert bizonyságot nyert, hogy ártott az országnak. Tehát rosszat tett az országnak annak érdekében, hogy megnyeri a választást, hogy megnyeresse a választást az MSZP-vel. Tehát bizonyságot nyert az, hogy azért hazudott, hogy választást nyerjen, sőt, bizonyságot nyert az is, hogy azért nem kezelte a, a költségvetésnek, meg az államháztartásnak a nyilvánvaló fekélyeit és, és a ragájait, hogy a, hogy a választásokra megfelelő mértékű rokonszebbet tudjon felhalmozni önmaga és a pártja mögött. És mindeközben egy olyan állapotban, olyan helyzetbe hozta az országot, amely helyzetet most ilyen soha nem látott megszorításokkal tud csak kezelni. Ezért nincs neki alapja ahhoz, hogy a megszorításokat, vagy reformokat, vagy nevezze, ahogy akarja, végrehajtsa, mert ő miatta van szükség ezeknek nagy részére, jó részére. Éppen ő miatta, éppen az ő felelőtlen politikája miatt, éppen az ő hazugságai miatt, és ezek a hazugságok, ezek túlmutatnak egyébként pusztán önmagukon, azon, hogy hazudott. Nem pusztán csak arról van szó, hogy hazudott. Hazudott, és pedig azért hazudott, hogy a, a pártjának választási győzelmet hozzon össze, és ennek a hazugságnak az árát, ez az ország fizeti meg, ártott nekünk. Hűtlenül kezelte a miavainkat. Erről van szó. Ezt, és ez túlmutat a hazugságon, ezt, ezt a politikai büntetett. ezt nem lenne szabad megúszni. Ez, e, ennek, ennek, ennek politikai következménye kellene, hogy legyen. Te úgy gondolod, hogy nem. Mit gondolsz te a demokráciáról? De most egyrészt soha nem látott megszorított csomag, azért a bokros csomag, azért ennél durvább volt azért egy kiadással. Már mondjuk a Már mondjuk a nem. nem. De durvább volt. Csak megnyerték, nem egyébként hozzá, Andrásnak teljesen igaza van abban, hogy a igazi csomagot még nem engedik rá a népre. Már még a csomagot nem látjuk teljes egészében. Tehát, hogy azt látjuk, amit most be kellett jelenteni, várhatóan azért október 1-e utánra fog maradni még abba a bűvészcilinderben, a bölgyorzságiferencezeket az és Így is a lesz, meg tudtuk a konvergencia tárból. Jó, de, de, de azért, hát emlékezünk vissza azért a bokros csomag uh, hát a, csak a közalkalmazotti szférába valami 20%-könüli. Jó. jó, akkor most uh, rámentünk, uh, erre, rámentünk uh, erre a félmondatomra, hogy jó. soha nem látott csomag. Jó, jó oké, okay, ez, ez az egyik része. A másik része, hogy, hogy tudatosan ártott, meg, meg tudatosan, nem, nem tudom én rossz, rosszat csinált mondjuk az elmúlt másfél évben az országnak. Hát igazából uh, szerintem Elmondható szinte minden egyes uh, kormányzatról, demokrácián belül, ahol uh, váltógazdaság van, hogy uh, ha megnézitek, bárhol a világon, úgy kezdődik egy kormányzati ciklus, hogy megszorítás, és úgy végződik, hogy, uh, hogy, osztogatás. hogy osztogatás. Mindenki itt csinálja, és le legyenek bármilyenek a világgazdaságnak éppen a, a Jó, törvényei. legyen bármi is, egy kormányzat mindig megpróbál ilyen osztogatni. Ez, igen, ez igen, igen, a logikája o, ennek a dolognak. Adi kosztogat, amíg viszi az országot, viszont konkrétan most a szituáció az az, hogy nem azért kell, van szükség a megszorításokra, ahogy Gyurcsány is mondja, mert most már úgy döntöttünk, hogy szembe megyünk az eddigi politikával, és igenis keményen és következetesen végre fogjuk hajtani ezeket a reformokat az ország érdekében, hanem mert már ezt nem tudjuk folytatni az eddigi politikát, már nem ad nekünk hitelt senki, tehát ellehetetlenült az eddigi politika, tehát a tönk szélére jutott az ország, nem arról van szó, hogy osztogatott, akkor meg ö, ígérgetett akkor meg megszorított, vagy éppen megszorít, nem erről van szó, hanem arról, hogy csődbe vitte az országot. Ez azért más. Egyébként van, egy, van -e az érvelésnek egy olyan rész, amivel szerintem még érdemes foglalkozni, ugye ez a mi vonatkozik megyesire, és mi vonatkozik gyurcsányra, tehát ki a négy év. Na most amikor megyesit, hátba dözt, döfték a, a pártársai, és megjelent helyet egy gyurcsány, akkor ugye Ugye ott egy elég komoly helyzet állt fönn, hogy kiviszi tovább a kormányzás felelősségét. Amikor Gyurcsány onnantól kezdve, hogy miniszterelnök lett, ezt a felelősséget tovább vitte, én, hogy nem, nem egy UV kép, egy ismétléskép dolog ez a miniszterelnök, ha már csinálod, akkor véd az elődött felelőssége is. És amikor Gyurcsány Ferenc megpróbálja ezt a felelősséget. Főleg, hogyha te voltál felel... a személyes tanácsadója az ezt a elődödnek. felelősséget megpróbálja levakarni magáról Gyurcsány Ferenc, azt szerintem nem fog működni. Egyébként kérdezem én, hogy, hogy a fenébe lettünk a csatlakozó országok éléről a csatlakozó országok sereghajtói a, a hitelminősítő intézetek közepéről a hitelminősítő intézetek végére hogyan kerültünk stb. Szóval azért itt van amit kifejezetten a, a Gyurcsány megyesi kormánynak kellett. Jó, hát úgy lettünk hogy a közférában volt egy 40-30-40-50 százalék körüli béremelés az, hogy Magyarországon előfordulhatott az, ami sehol, sehol a világ hogy a közszférában magasabbak voltak az átlagfizetések, mint a versenyszférában. Ez, ez vezetett oda a nyugdíjemelések, amikre mögé nem volt semmifajta fedezet, ez vezetett oda, és amikor ezek a döntések megszülettek, akkor mindenki egyöntetűen tapsolt, pedig pontosan lehetett tudni, hogy az ország gazdasági teherbíró képessége nem fogja ezt elbírni, és mindenki hallgatott, mindenki kossult, kussult, száznapos program, hajrá Meggyesi, mindenki, jó mondjuk az MDF igaz nem szavazta meg, végül is mondjuk az MDF i szempontból akkor korrekt volt. Jó, akkor magyarul a megyesi 100 nap alatt tönkrevágta az országot. És Gyurcsány Feri már akárhogy kapálózott, ja, neki, ja, neki jutott ja, ja. 10-12 hónapban, neki már aztán esélye nem volt, ezért aztán ja. egy dolog, Marad a terlet, a fél azt hogy, így hogy így osz, osz, osz <gül> széthazudta magát, mert így legalább nyert, és aztán most viszont akkor vegyünk együtt egy mély levegőt, és nézzünk őszintén szebben a tényekkel. Kit, komolyan kiviszi el a felelősségét annak, hogy a szélére került az ország ismét. Ha van társadalmi botrány, akkor az, hogy a felső tízezer termeli magát újra közpénzen. Ez lehetne a szélső középmód, a demokrácia az ERT-nek lehetne a motója simán egyébként. Hát ez pontosan egy olyan mondat, amiben mi elég rendesen hiszünk, amit szok. Ami a globalizáció kritikának a egyik fő támadási pontja, hogy igazából egy, egy nagyon szűk elit számára játszik ki a gazdasági, politikai, satöbbi hatalmat, és ez folyamatosan újra termeli magát, tehát ezt most gyújtsa a is hallhatjuk. Azért csodálatos ez a kis frakcióülés, mert látjuk azt, hogy nem vagyunk mi teljesen elszálva a valóságtól. Tehát jó helyesen látjuk mi ezeket a dolgokat, csak eddig ezeket rajtunk kívül valahogy senki nem mondta ki, és most íme. Itt van Gyurcsány Ferenc, az ország őszinte miniszterelnöke. Ha van társadalmi botrány, akkor az, hogy a felső tízezer termeli magát újra közpénzen. Én boldog vagyok, hogy ezek a dolgok most már nem számítanak titoknak. Hajós András zenész pénteken délután a hírtévében szólította fel lemondásra Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt.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 Szerintem korrekt, szerintem hajós korrekt és az, hogy bement a hírtévébe, ez a kemény. Le lett tiltva a hírtévé, azt tudod, hogy az ilyen SDS közeli értelmiség az most a hírtévébe a lábát be nem teszi. Horgábor ugye nem ment el, meg az MTV kidobta gyakorlatilag. Igen, igen. Sőt, a Horngábor azután, hogy nem ment el a hírtévébe, és nem nyilatkozott Ezután Ezután tegnap már nekünk sem nyilatkozott Horngábor konkrétan. megmondta, miután feltettem a nagyon exakt kérdést, hogy beszélgetne-e velem a miniszterelnök hazugságairól, akkor erre azt mondta, hogy én most egy, egy mondatot, egy 25 perces beszédből Én megmondtam le, neki, legalább hogy legalább hármat ragadták ki egyetlen. Igen, legalább háromszor elhangzik az hazugság Én erre mondtam neki, hogy nem, nem, nem Eszemben sincs kiragadni egyetlen mondatot Az egész teljes 25 perces beszédnek a birtokában vagyok Az ismeretében vagyok Beszéljünk annak bármely részletéről Vagy annak összefüggéseiről, komplex egészéről Erre mondta, hogy ne beszéljünk <gül> És mondta, hogy ő nem is akar velem beszélni ezek után Nem akart Úgyhogy Rogán Antal után Horngábor is, is elutasította, visszautasította a beszélgetést velünk ebben a műsorban, ami nem elsősorban nekünk fájó, hanem ennek a demokráciának, vagy ennek a, szó, ennek a sajtószabadságnak, vagy egyáltalán annak a fajta, annak a polizikusi attitűdnek, amelyik továbbra is azt gondolja, hogy ő tesz szívességet nekünk azzal, emeli műsorunk fényét azzal, hogy a maga intellektusával gazdagítja. No hát én nekem az egészből talán a, a hajós haj, helytállásán kívül, illetve e, őszinte politikai szerepvállalásán kívül még egy dolog tetszik, hogy az a sok paranoiás, csüllátású, e, elmebeteg, vagy hogy is mondjam, vagy legalább körű e, polgártársunk, aki folyamatosan abba is, hogy ha valaki... Média, és valaki hajós, akkor ő biztos SZDSZ, és biztos az utolsó történik fogja védeni Gyurcsányt. Ezek é, számára... az utolsó fél mondatig egyébként igaz is. De hála Istennek, ne. hála Istennek nem de Az ő számukra nem... legalább egyértelművé válik, hogy itt igenis, ugy, ugyanolyan gondolkodó értelmiségi emberek vannak mindenhol, mindenfelé. Van Istenem. egy részük, amelyik vállalja a véleményét, van egy részük, amelyik feladta, hogy önálló véleményt alkoson, és van egy részük, amelyik pedig megbújik egy sarokba maga Én Nagyon-nagyon örülök, hogy hajós András. Nem annak a politikai kliensnek bizonyult ezúttal, mint aminek sejthető volt, vagy sokan sejtették. Én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm Hajós Andrásnak, hogy mer hinni a saját életében és nem, nem politikai, nem tudom én, mindenféle érdekek mentén kommunikál. Tehát kifejezetten, kifejezetten örülök, és egy csomó-csomó illúziót visszanyertem Hajós Andrással kapcsolatban. Nagyon korrekt a csávó, azt kell, hogy mondjam. Ja, azt mondjuk el, mert lehet remélhetőleg elég sokan vannak olyanok a hallgatóink közül, akik nem feltétlenül ismerik Hajós Andrásnak az rtl nem belüli működését. Hajós Andrása... Nagyon sokan nem láttak még heti hetest, ugye? E, hát ez egy olyan, ez egy olyan e, kis nézettségű műsor. De, de reménykedjünk, hogy a hallgatóink között azért biztosan van olyan, akik a kereskedelmi televíziókra azért nincsenek ilyen szinten rácupanva. Hajós András a heti az egyik sztárarca. Hát igen, az, az, azért különleges és ez ráadásul, a gesztus. Igen, és ráadásul valami ilyesült hogy hát azt tudom, hogy mostantól kezdve nem fognak hívni se egyik oldalra, se másik oldalra. Legfeljebb otthon maradok, ezt mondta a Hajós, és ez valami annyira, de annyira korrekt, nem? Nem végtelenül, teljesen oké. Okay. Tehát, hogy így izé, vival a Hajós. Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben.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 Ívjuk bajnak. Tehát ezután, ja, egy mi ezután egy miniszterelnök nem mond le, tehát egy miniszterelnök nem mond le, Én, le hogy, hogy, hogy elmondja azt, hogy, hogy olyan titokban tartottuk, hogy még a minisztériumok sem tudták meg a saját ágazataiknak a helyzetét. Most gondolj ebbe bele! Tehát a minisztériumok nem ismerték az ő saját területük gazdasági állapotát. És ez nem is lehetett, ez nem is, ez nem is történhetett meg, mert akkor baj van. Jó, én a következőt nem értem. Itt azért elég sok MSP-s volt ott. És egyik selt fő. Na, na álljon meg a menet! Mi a fele történt itt fél évig? mi mit tudtunk nélkül. Te ne haragudj, ja. egész, Egy egész országot ö, eldöntő stratégiákat hoztál létre! Ne haragudjál mert Én nem egy ilyen pápán szeretnék lenni! Ne haragudj, Én nem, nem képzelem el a demokrácia. Senki nem volt! Sőt, sőt, nagyon hálás voltak a beszéd vége felé, már tiszta Hofi Géza volt az egész! És mondta, az anyám, anyámnak ismerik a nevét pápán és Gyurcsány Katusnak hívják, azóta neki is jobb jut a kurva életbe! Nem tudta, hogy mi történt. Megjavutat egészügyi rendszer rendszerfiam, mert mondom, egy lószart, mama. Áll a ligasság, hogy fölismerik a nevedet! Milyen a magyar, vices, ugye? Ugyan a mondjuk? Magyar Szocialista Párt frakciója így ünnepli azt a miniszterelnököt, akiről 10 percet tudta meg, hogy egy éve folyamatosan hazudik nekik. Mert hogy nekünk azt hagyján. Hát az benne van ebben a politikában, bele van kalkulálva. Nekik. Tehát most tudták meg éppen 10 perccel ezelőtt, hogy amit ők eddig gondoltak az országról, az msp ről a költségvetésről, a munkáról, ami folyik a minisztériumokban, az nem úgy van, nagyon nem, nagyon máshogy, de ez nem is tartozik rájuk egészen konkrétan, tehát nem tartozik rájuk, és ez is egy fontos részlet. Jósan eljönt az pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan neked nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább. Nincsen. Amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni. Tehát ezt így belevágja a saját frakciójának a képébe, és a frakció pedig tapsolva, nevetve ünnepli a miniszterelnököt. És a miniszterelnök megkapta ezt a visszajelzést a frakciótól, és most azt várja, hogy az országtól is ezt a visszajelzést kapja meg, és valahogy mégsem, valahogy mégsem ez történik. Egy pillanatra még azért Tényleg roppant vicces. Nem, hogy mekkora szarba van az egészség. Olyan vicces. Nem röhögtséjünk ezen, hogy nem javult meg az egészségügy, hogy még mindig embertelen körülmények között az alapvető ellátásokat éppen, hogy fent tudják tartani heroikus munkával emberek minimális pénzet. Ez, ez az annyira marha vicces. Kiröhögöm a belem. Nem fogalmazom a lemondási nyilatkozatomat, és nem is készülök erre mondta gyócsány Ferenc a Londoni The Timesnak adott alap pénteki számában közölt interjúban. A kormány fő a The Times tudósítójának egyértelműen leszögezte, hogy nem fog lemondani. Nem voltam elég bátor ahhoz, hogy az elmúlt másfél évben szembenézek a néppel, ez hiba volt, tette hozzá. Gyurcsány kijelentette, amikor azt mondta, hogy a hazugságnak véget kell vetni, az nem csak arról szólt, hogy a kormány hazudik. Nem volt elég bátor hogy igazat mondjon, de hát ez, ez, ez, ez, ez félelmetes, tehát hogy, hogy ő nem ő, ő, tehát, hogy az, amikor... <gül> Jó, de még <gül> mit akar bevallani, hát komolyan hazudodjával, és mi, mi még mind még, mind kell az alkalmasságet látja? Igen, igen tényleg eddig a bátorság volt a legfontosabb. De a legfontosabb az egyetlen, az egyetlen. <gül> Azt mindig állvontta, hogy bátor vagyok, bátorság. Az megvan. Most már. A annyira nem is voltak. <gül> Dávid Iboja beperli Gyurcsányt. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az elmúlt napokban többször is megrágalmazta Dávid Ibolyát, az MDF elnökét tartalmazza az ellenzéki párt közleménye. Amellett, hogy felelős, tisztességes, demokrata politikus nem engedheti meg magának, hogy politikai ellenfeleit alaptalanul az antiszemitizmus és a hazugság gyanújába keverje, elfogadhatatlan, hogy ezt azért tegye, hogy saját felelősségéről elterelje a figyelmet áll a nyilatkozatban. Alaptalan rágalmai miatt, tehát Gyurcsány Ferencnek a független magyar bíróság előtt kell felelnie, zárul a nyilatkozat. Dávidi boly azért jól, jól küldi. Tehát, hogy azért pontosan tehát azért ő érzi ennek a magyar politikának, hogy mondjam, az ütemét. Tehát azért a megfelelt, hogy így soha nem, soha nem téveszt lépést. Tehát azért ez most, hogy bepereli a miniszterelnököt. Jó, egyébként már több, több helyen is felmerült annak a. Jogi kategóriája, vagy annak a büntethetősége, hogyha valaki szándékosan megtéveszt embereket, az ugye büntethető azért ebbe az országba egyébként. E, mindegy, szóval ez, ez már azért töb, többször fölme, fölmerült, aztán majd meglátjuk, hogy ebből az egy-két próbaperből, ami úgy látszik, hogy majd elindul a miniszterelnök ellen, mi lesz, semmi illúzium nincs. Hát a az, a és az, is, az is kérdés, hogy van-e, hogy jár -e azért büntetés, hogyha valaki meghamisítja mondjuk azokat a jelentéseket, amiket az Európai Uniónak küldünk. Tehát, hogyha mondjuk ezek a, igen, igen, tehát hogyha ezek a jelentések, ezek nem az ország, szakhelyzetét tükrözik, hanem, hanem a, de mit, nem hazugság, hanem nem, nem, nem elég bátor jelentések, vagy nem tudom, hogy kéne megfogalmazni ezeket a jelentéseket vajon. A magyar televízió élőadásában kapcsolták a Kossuth téren tartózkodó Sön Péter rendőrségi szóvivőt, amikor a riporter Baló György olyan információ birtokába jutott, hogy a közvetítés alatt éppen egy körözött személy beszél a téren. Rákérdezett erre a szóvivőnél, aki annyit mondott, hogy ha ez így van, akkor munkatársai minden bizonnyal megteszik a szükséges lépéseket a személy elfogására. A hírszerző információi szerint a keresett személy Budaházi György, a négy évvel ezelőtti hét szervezője, aki az MTV ostromakor, a szabadság megrongálta a szovjet emlékművet. Alapszerint nem fogták el Budaházit. A BRFK szóvivője Sön Péter van itt a vonalban. Szép a estét kívánok. kívánok. Beszélgessünk egy kicsit a rendőröknek az akcióiról az utóbbi éjszakákon. Én is láttam néhány nagyon, az én számomra nagyon aggasztó részletet. Például láttam egy olyan jelenetet, amikor jó pár rendőr, mondjuk voltak legalább 10-12-en, körülvettek egy, egy embert, aki a földön volt, és úgy rugdosták. És ez nagyon rossz, ér, nagyon, nagyon rossz élmény volt nekem ezt látni, és rossz érzéseket keltett bennem, főleg az adóforintjaimra a való tekintettel. Nagyon nehéz úgy beszélgetnünk akkor, hogy konkrét eseményeket ragadunk ki. Én nem voltam ott, én nem láttam, tehát nem tudom a kollégáim, miben intézkedtek, milyen módon és milyen kényszerítő eszközök alkalmazásával. Úgyhogy ehhez én nem tudnék most hozzá. De, de tő, de az, az, azról hallott, hogy azért több uh, hírműsorban is mutattak be olyan felvételeket, ahol például, uh, ahol rendőri túlkapásnak a gyanúja merült fel, mert ugye ez az összes nagy híradóban azért jelen voltak ilyen típusú képek. A kérdés az, hogy a BRF-kán belül egy ilyen nagyságú rendőri beavatkozásnál van-e vizsgálat arra, hogy, hogy a rendőrségnek az erőszak alkalmazása minden esetben jogszerű -e, minden esetben korrektül járnak el a, az akcióban résztvevő rendőrtisztek? Nézd, egyrészt nem csak a Budapestő rendőrfőkapitányság vesz részt a mostani demonstráció biztosításában, és az elmúlt napok zavargásra értel egy szemben sem a BRSK-ját el kizárólag. De amit tudok mondani, amennyiben természetesen az intézkedéssel kapcsolatban bárki úgy érzi, hogy cserelemérte, vagy az intézkedéssel valamilyen szemben valamilyen kifogása, panasza van, ez természetesen megteheti akár a rendőrségen, akár az ügyészségen benyújthatja azt, és biztos vagyok benne, hogy minden esetet meg fognak vizsgálni az arra hatáskörrel rendelkező szervezetek képviselő. Két kérdés, egyik egy információ jellegű kérdés, hogy nem a BRFK irányítja a, a lázongás vagy, a, vagy a, a különböző randalizók elleni fellépést, ez az egyik. A másik kérdésem meg az lenne, hogy, hogy, hogy nem indít a rendőrség hivatalból eljárást, akkor, amikor mondjuk a televízió képernyőjén azt látja, hogy egy rendőrt egyenruhában mondjuk megült egy lefelé láthatóan békés embert gumibottal úgy a tarkóján, hogy az majdnem elvágódik. Tehát ilyenkor nem hivatalból kell elindulnia az eljárásnak? Ö, hogy képviselünk akkor a másodikkal, jó? Tehát én csak azt tudom mondani, hogy konkrét dolgokról nagyon nehéz lenne úgy beszélni. Egyrészt nem tudom, hogy miről van szó. Kettő kiadunk eseményeket mondjuk egy tömegosztatásnak a, a komplet részéből nehéz így megmondani, hogy ez az intézkedés amiről mondjuk ön beszél az jogszerű vagy jogszerűtlen <kül> Ez az egyik és hozzátettem, hogy amennyiben bárki úgy érzi, hogy sérül és az intézkedés nem megszerelő volt, vagy nem törvényes vagy nem jogszerű, természetesen lehetőség van vizsgálatok kezdeményezésére. Tehát hivatalban meg... nem indítanak vizsgálatot? Megválaszoltam azt gondolom a kérdését. A másik a kérdés az volt hogy a BRSK irányítja-e itt az eseményeket a rendőrségi szempontból sem. Természetesen a demonstrációt a budapesti rendőrség biztosítja, de én azt mondtam, hogy nem csak a BRSK erői vesznek ebben a részt, hanem adott esetben a REBIS támogató erői, sőt most már megyei főkapitányságoknak a támogató erői is ugyanúgy részt vesznek ennek a biztosításnak. De, de hát kell, hogy jó, de hát de. valakinek kell, hogy legyen felelőssége a dologba, tehát hogy azt gondolom, hogy az illetékes rendőrfőkaptainság, hogyha esetleg olyan embereket is von be a mondjuk egy tüntetésnek a biztosításához, akik nem a kapitánysághoz tartoznak, gondolom az idő alatt önök azok, akik utasításokat adnak nekik, nem? Nézd, én azt tudom elmondani. Itt az elmúlt napok eseményével kapcsolatban történtek. Közelmúltra nem jellemző rendbontások a fővárosban. Ezt a rendőrség olyan módon kezelte, x órán belül természetesen ezen lehet Vitatkozni, hogy most gyors vagy hosszú beavatkozás történt el, hogy a rendbontókat nagy vonalakban elfogta, a rendet, közbiztonságot, közönet helyreállította, legyen ez akár a hétfői nap, akár a keddi napra vonatkozóan. Ez a a -e rendbontos felkutatása is azóta is tart, és én azt gondolom, hogy több százat keresnek jelen pillanatban is a kollégáim, akik ezeket az úgymond zavargásokat okozták a fővárosban. Engem egy kicsit meglep, hogy ön úgy látszik, hogy nem nézi a tévét, mert ezek az események, amiket elmondtunk, ezek gyakorlatilag az összes létező kereskedelmi csatornának az összes létező híradójában mentek. Mi az önvéleménye? A BRFK szabályszerűen járt el ezeknek az eseményeknek a biztonságának szavatulásában, vagy nem? A rendőri biztosítás során azt gondolom, hogy a rendőri erők megtettek mindent annak érdekében, hogy a rendet helyreállítsák minden kényszerítő eszközt, melyet a jog lehetőség ad a kezükbe. Hátok, és, nem túl, és nem lépték ezt túl. És nem léptéke ezt túl, vajon? Műségver kivételével, és mindig adott esetben az akkori ottani helyszíni események határozzák meg, milyen kényszerítő eszközök alkalmazására van sor annak érdekében, hogy az intézkedést, amit megkezdtek, de is De még egyetlen kérdésem lenne, úgy tudom, hogy ez a sláger téma. A, a, a, amikor láttam a televíziónak az ostrovát, azt láttam, hogy rendőrök állnak 50-en öt, talán százan ugye, a, a televízió bejáratánál, védik a fejüket Plexi Pajzsal a kockakövek ellen, és, és ott... A tömegből, a, a randarírozók azok ütik, a, meg dobálják a lábukat, meg ütik, vágják a lábukat, és őkölbe szorult az ember keze, amikor azt látja, hogy, hogy kinnálnak valószínűleg parancs, parancsra emberek, és látszik, hogy csak időkérdése, hogy mikor szenvednek súlyos sérülést. Ez egészet nem volt felelőtlenség azokat az embereket biztosítás nélkül ott hagyni órákon keresztül, nem kellett volna inkább azonnal feladni a TV székház épületét ahelyett, hogy azt mondani, parancsba adni embereknek, hogy álljatok ott és előbb-utóbb úgyis meg fogtok sérülni? Egy ilyen tömegosztatás, rendszentartás, helyreállítása során, ami mondjuk a Szabadság történt hétfő éjszaka, ahogy több tömeg támadt az intézkedés, biztosítást végző <gül> rendőrökre, azt gondolom elkerülhetetlenek sérülések, hogy ezek milyen számmal fordulnak elő. Tehát ahol kocka kövekkel, mint ahogy ön is említette, hogy betondarabokkal dobálják az intézkedő rendőröket, természetesen valószínűleg meg fognak sérülni. A tömegosztatás során nem csak rendőrök sérülhetnek meg, hanem a tömegben bárki, aki ott jelen van. Szinte elkerülhetett. Én azt gondolom... Jó, de uram, hogy... elnézést, csak az a kérdésem egész konkrétan, hogy ott az volt a rendőröknek a parancsok, hogy biztosítsák a bejáratot, és plexi pajzsal védjék a fejüket a, a kockakövek zápora ellen, miközben látható módon a lábuk az védtelen volt. Hát a körülbelül 100, 100 sérült rendőrnek a nagy része az, az valamilyen típusú lábsérülés szenvedett. Hát ezt hogy, hogy hagyhatja a biztosítást? vezető tiszt, hogy ilyen módon látványosan sérüljenek meg tömegével a rendőrök. Én ezt tényleg nem értem. Megmondom őszintén. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az embereknek a biztonsága, élete az sokkal fontosabb adott esetben, mint akár mondjuk a székháznak is a biztonsága. Én pedig azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy arról lenne szó, hogy bárki is hagyta volna, elképzelhetetlenek tartom, hogy bárki hagyta volna, hogy a saját kollégáit Hagyja mondjuk egy ilyen szituációban, hogy hadd sérüljenek meg. Egyetlen feladatuk volt a közrendet, közbiztonságot helyreállítani, és a rendpontókat elfogni. Ez volt a parancsok, ez volt a feladatuk, és nem az, amit ön említett. Idézzük fel a rendőrség szolgálati szabályzatát. Néhány kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. A szolgálati szabályzat az ö, ö, hogyan rendelkezik abban az esetben, hogyha valamelyik ö, tüntető a földre kerül? Tehát, hogyha a földre kerül, akkor őt, ha, ha én jól tudom, de javítson ki, a rosszul tudom, őt megbilincselni kell, és utána el, elszállítani, nem pedig addig ütni, rugni a földön, ameddig mozog. Ö, jól tudom, ugye? Szabad-e? De, hogyha nem, akkor javítson ki, legyen szíves. Szabad-e a rendőrnek kockakővel visszadobni? Mert a köztársaság téren záporoztak a kockakövek, de nem egy irányba, hanem két irányba. A szolgálati szabályzatban nincs olyan, hogy a földönzetet külön kell bilincselni A szolgálati szabályzatban ott is arról van szó, hogy kényszerítő eszközök vannak benne, melyeket használhat az intézkedés során az intézkedő rendőr. Hogy ez milyen kényszerítő eszköz, és milyen fogban veszik igénybe? Természetesen. Kedve a legkönnyebben, és aztán utána a legvégén a használat eseteivel, ezt szabályozza a szabályzat. Ebben az esetben minden kényszerítő eszköz megengedett <hül> volt, ő használat kivételével. Tehát, ö, tehát lehet indokolt az, hogy egy földön fekvő embert mondjuk tíz rendőr <hül> vesz körül és rúgdos a földön? Tehát ez lehetett indokolt, ön szerint? Én, én azt gondolom, most végig úgy látom, arra megy rá a beszélgetés, hogy egy földön fekvő embert rúghat-e rendőr. Ö, tíz rendőr, tíz rendőr. -e? Egy rendőr vagy tíz rendőr én azt gondolom, hogy jelen esetben teljesen mindegy. Én elmondtam önöknek, hogy milyen készítő eszközeket alkalmazhat a rendőr ahhoz, hogy az intézkedését be tudja fejezni. A téren is azt is elmondtam, hogy mi volt a feladatuk. Ennél többet én nem tudok ennek Vissza Visszadobhat a rendőr kővel. Elmondtam, hogy milyen lehetőségei vannak a rendőrnek. Hát lőfegyver használaton kívül minden engedélyezve van a rendőrnek, beleértve a kockakővel való ludobálást is. Volt a én azt mondtam. A, köztár, az a köztársaság tere, én a köztársaság téren láttam. A is ugyanez volt. Uh -huh. tehát, akkor in, tehát akkor indokolt, indokolt volt ez, a, ez az eljárás a rendőrök részéről. Azt gondolom, hogy megválasztottam a kérdésükre. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Mi a véleményetek, kedves kollégák? Hát jó, hát én azt gondolom, hogy, hogy egy olyan... Soha még így elkeseredve nem voltam műsorban, mint, mint most ezzel a, ebben a beszélgetésben, ezzel a beszélgetéssel kapcsolatban. Jó. Azt, azt kétségtelenül, hogy valami borzalmas volt látni ott a, a MTV székház előtt a, a, azokat a rendőrök. Mi a véleményed erről a nyilatkozatról? Az, az, az valami tényleg egészen elköselítő volt, aztán, aztán azt meg tudni hogy milyen technikai felszereltséggel rendelkeznek, tehát hogy milyen pánciaik vannak. de, jó, sokók, de, az, de azt mondani, hogy, hogy osztatás és rendfenntartás volt a feladatuk, miközben látható módon az volt a feladatuk a szerencsétleneknek, hogy, hogy, hogy ott álljanak a, a kocka Az volt a feladatuk, igen, ez volt igen, a parancsuk, igen, hogy ott igen, álljanak. Hát... Én most komolyan mondom, ha én rendőr vagyok, én tuti, hogy megindulok. Hát nem, nem, nem hagyom, hogy szét, szétzúzzák a lábamat, meg kockakővel szétüssék a fejemet. De, de, de komolyan hát, ezt nem is értem a másik része a dolognak, amit a Robi kérdezett, és hogy olyan rával kesered le. Az alapvető véleményem az, hogy mondjuk soha nem lennék rendőrségi szó, mert egy hihetetlenül nehéz szakma. <gül> <gül> e, e, val valószínűleg itt, itt, tényleg az a, az, a, az a probléma és az a baj, hogy hivatalból, nem jár el ilyen esetben a BRFK hivatalból, nem vizsgálja azt, hogy milyen, milyen jogszerűsége volt a kényszerítő erő, erő csak akkor, ha állampolgár jelentés érkezik, pedig mondjuk hogy mondjam, ugye az emberek általában nem szívesen járnak pereskedni, nem szívesen járnak bíróságra, és, és régi beidegződés, és azt hiszem, hogy nagyon helyes beidegződés még az átkoskádár korszakból, hogy orosz katonákkal, meg magyar rendőrséggel pereskedni, különösebben nem célra vezető dolog. És ahhoz mit szóltok, hogy nem vizsgálják ki hivatalból az ilyen túlkapásokat? Ezt mondom, hogy ez, ez a így durva. Így ez, ez, ez, ez valami így, félelmetes. Ők várják a bejelentéseket, vagy a feljelentéseket. Értsük meg valamit, talán nem minden hallgató számára a, annyira kristálytisza, én elmondom gyorsan a véleményemet egy mondatba. Az, ne, hogy mi er, erkölcsi fölényünk van a vandálok fölött, vagy a rendőrségnek erkölcsi fölénye van, az épp annak köszönhető, hogy erőszakot csak a biztosítás érdekében alkalmaznak, és semmilyen más esetben nem. Ha ezen túlépnek Ugyanúgy átlépnek a vandál kategóriába, mint más esetekben. Egyébként hozzá tartozik, hogy a rendőrséget, én személy szerint az, az MTV-s ügyet kivéve, tehát hétfőt kivéve én elismerem, mert sikerült helyreállítanunk a közbiztonságot. Hát nem minden áron. Tehát azért a közbiztonság az egy fontos és jó dolog, de nem ér meg, nem érhet meg minden árat, én úgy gondolom. És ebben azt gondolom, hogy megegyezhetünk, Abszalm. mi így a demokrácia ZRT részvényesei. Abszolút. Hát akkor az ülést berekeztem, és akkor a jövő héten újra összeülünk, és átnézzük közös ügyeinket. Kelemes hétvégét!